agar vida está Ela, ez dugu adierazpen modurik orain, entzahatzen gira entzaiohak egiten, Sorkuntzarentzat kreazioarentzat, kreazioaren zat, ez badan jendea ezagutzen, jendearekin ateratzen, eta hala bizitzen, zailada. Eta nahi ginoke ere adierazpen modu bat izaitia, eta ajemana behriz sortu eta lotura behriz sortu jendeekin, publikoarekin eta hala jendeekin. Istituzu eskasihan dela, hor urtean eta pasaten urtean, Ez dugu uh, ikusik konzerturik, ez ikusgarririk, hori faltan uh, dute jendeak? Ba izin lotura sortzen duena uh, ez da gehiago eta jendeak ba, izi garrantzitsua uh, dute hori. Beraz izi garritza zailada uh, denen zatu uste dut, artisten zatu eta ere uh, denen zatu. Indiustitza bada dendetan eta dendak uh, idekiak, uh, leku hainitz idekiak eta ala, uh, konzertu eta ikusgarri uh, et nous sommes en train d'écrire et nous sommes en train d'écrire et nous sommes en train d'écrire porte-parole du ministère de la culture ami personnel de Roselyne Bachelot alors Pétunia des milliers d'artistes et de techniciens ils sont d'ailleurs tous là battent le pavé chaque semaine en s'étant trop les difficiles de pandémie et face à l'arrêt impétoyable de la culture en France mais que leur dites-vous courage Martxotik orain egiten du uh, jonden martxotik urte bat uh, ba, ez girela bon, denak uh, aitu uh, lanean, beraz uh, ara, etorri gira gauk, uh, gure bosa entzunarazteko. Eta nahi du ez duzula tere lan egin martxotik? Bai, lan egin dugu pixka bat, baina data batzu ez ezestatuak e, izan dira, beste batzu pusatuak, beste batzu mantenduak. Jakin behar da ez garela teknik, teknik, teknika mailan denak ari behar luetan, beraz, hor uh, bereziki uh, musika hainitzun da. Uh, antzerkia behar da gutiago, zenta eman aldiak egiten aldira eskoletan edo olako dauzak. Hala, baina or bai sektore hori uh, bizikiun kitu da, bai. Uztetuzu garaia dela gauzak berrizidekitzea lehen bezala. Ene ustez, bai. Bederen, xaiak uh, egiteko uh, mementua da. Ene ustez, uh, ahloka ikusteko ega uh, gauzak funksionatzen func duten edo entsegu batzu eginez, uh, respetatuz uh, ba, distantziaz, neurriak eta lako gauzak uh, xal, xaletan edo Ene ustez, mementua da bai. Eta mementua zen dira, baina Bai, horrein behar da, hartzi behar da behar. Zeren bidez bizizira horrein, bat duzu uh, lan egiten laguntzak dira beti zuretzat? Uh, Behertua gira beste hainitz izbezala, adibidez, hostalaritzaan edo beste ahlo batzuetan uh, ebe guere, gure aktivitatea behitzea biskat, edaz uh, nire aldetik uh, ikratik rabaketak egin ditut, ez nituen txeku lan egiten adibidez, eta bon, holako uh, atera bideak atsemen behzirem, edaz, bine uh, uh, akituak gira ez uh, ez gehiago kulturik izahitea gure citan euh et uh, bon uh, si nous uh, nous ne vous laissez guitou uh, tout la ligue uh, B nous